gășișii el de la umbra și când te dinfluie. Ah, ce vreți lați? Văi, te căutăm de azi dimineață. Păi cine caută, găsește. Și de ce mă căutați? Încă trebuie uh. să vedem ce facem cu vaca. Care vaca? care vaca? Joiana pe care ne-a lăsat tot tai ca moștenire la câte ești trei. Oh, te-a bătut umbra la cap de nu mai înțelegi. Oh. Joia mea, pe da, de ce nu-i spuneți pe lume ca să știm despre cine-i vorba? Și ce cu ea? Trebuie să o împărțim frățește, așa da. cum a lăsat taica cu limbă de moarte. Că așa o vacă singură cu trei stăpâni nu se mai poate. Asta așa e. Da, da, da. Nu poți să împarți un pai la trei măgare. Duh. Tocmai, tocmai, tocmai de-aia. n-avem cum să o rupem ca pe lipii, eu cred că vaca... Mi se cuvine mie. No, Ca fratele că... vostru cel mai bun. Nu, nu, nu, nu, nu se poate. Băi dacă e vorba să o ia numai unul dintre noi, atunci mi se cuvine mie. Ei. Că eu am mult, s de când o avem. Ca să bei jumătate laptele din șistar, da? Ei, ba nu, că era să vă las să-ți întâiți voi. Eu zic fraților că cel mai bun lucru e să o tăiem și pe urmă să o împărțim în trei părți. O parte trupul o iau eu. Da. A doua capul o ia el. Așa. Și partea a treia coarnele copitele și coada il le dăm lupă cală, he? nu Eu nu primesc că nu-i drept. Cum nu primez, Nu. De ce să iau șapte părți și voi numai câte una? Cum, cum? Care șapte? Care părți? șapte? Păi, o dată, două coarne. Fac două părți, nu? Ah, da. Și cu patru copii, te șase. Șase. Și cu coada una. Nu fac șapte? Așa e. Păi are dreptate după judecata <sus> mea. Atunci nu mai dăm și gata. Și ce facem? Eu zic să o lăsăm pe Joiana să-și aleagă singură stăpânul. He? Adică pe pe care l-o împunge mai întic cu coarnele a lui să fie? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu așa. Până de seară, când se întoarce Joana de la păscut, ne facem fiecare, după cum ne-o pe câte un ocol în bătătură. Aha, Lăsăm poarta deschisă și în colo căruia va intra, a aceluia să fie. Mă rog, din partea mea fii și așa. Tu ce zici pe cală? Dacă voi doi ziceți că așa e bine, bine să fie. Va să zic că ne-am înțeles, da? da? Ne-am înțeles. He, să batem e... atunci palma fraților He. și să... Iată-ți. Așa. Până seara... Cei doi frați mai mari și-au făcut în bătătură, unul în dreapta și celălalt în stânga porții, Câte un ocol din țăruși de toată frumusețea, plin de lucern, fânt din cel mai bun și alte bunătăți. Numai pe și-a făcut tocmai spre fundul curții o sără cei de frunzare încropit din ramuri rupte dintr-un pom de pe acolo Și fără niciun fel de nutreța de menitor înăuntru. Acum, cei trei frați s-au așezat fiecare în ocolul lui, Așteptând pe Joiana care se întoarce cu cireada satului de la pășură. Uite și Joiana noastră. Dar de ce să o fie oprită în drum și să uită așa ca viserul la poartă nouă? Că vede ceva deosebit, o coarele noastre, și se gândește în care să intre. Hai, Zoriană, mă Bilea. vin la mine în ocol să-ți dau iarbă pe sprinceană și un drop de sare albeasă să-l bănești ca pe o <trui> Ba mai bine vin la mine. Ei, hai, de hai, nu fi năroadă, că doar eu te-am mulți pe tine și ți-am smuls ciulini din coadă. Ce, Joianu, nu vezi bine? Vino o locul la mine! Fă-te-n mea! tu să fii de vacă, nătântoală, prostăneacă! vedea tea aș fiertură-n că l-a lăsit și păpăcală! Vedea-te-aș făcută, 5. Și la iar, copii. <grijine> Din ai venit, Joiano! Fiindcă tu stiu, uși, că la mine aia lasă frunze cruda cu frunze dulce, timpurii, de care-ți place. ne mai pe fac ai? ai nu, no, no, eu i-am luat pe mine. E, și acum ce ai te gând să faci cu ea? Păi, mâine de dimineață mă dur la târg să o vânt, mm. Că eu mi-am pus în gând să plec în lume și mi-e greu să umblu cu joiara după mine. E, să fi fost câine ciobănesc, mai mergea, dar așa. Și păcală s-a ținut de vorbă. A doua zi, diți de dimineață, a legat de câtul Joianie un căpețel de funie și a pornit cu ea spre târg, scurtând drumul prin pădure. facem, Joianu, tată, că vine furtuna și ne-a prins staman aici, în mijlocul pădurii, hmm? Hai să... hai să ne adepăstim sufagul asta până trece vigilia. Așa. Așa. Așa. Pe tine te leg de el, să nu te ia vântul, că ești cam ...și eu mă lungesc sub tine să mă facă ploaia ciuciulitei. Ce bine e să stai așa lungit pe iarbă moale și crudă. Și ploia asta. Prajă so. Ascultă, Joianu. Ei, Joianu. Dacă mă prinde să Sai tu grije, să nu mă furie cineva. Așa. se pare că am m nu așa de mult, cum zici tu, o clipă numai și-am visat că vorbește cu mine fagul ăsta sub care stăm. Nu, n-ai visat că eu vreau să vorbesc cu tine. Cum? Dumneata? Nu știam că Fagii vorbesc ca oamenii Nu toți Eu însă Sunt fermecat A, Așa da Și Și ce vrei să vorbești cu mine? Am auzit că vrei să vinzi vaca Da Ea spune Cât vrei pe ea Că aș cumpăra-o eu. Păi, dumneata, cât dai? 10 galbi, că mai mult nu faci. 10 galbi? Vezi de treabă ce vrei să râzi de mine? <laughs> 15, poftim. Ascultă, nene. Te văd uh, fag, falnic, nu e frumoasă râzi de mine. Îți dau de. Nu, no, nu se poate, nu. De ce? De, fiindcă vaca nu face decât cinci galbeni, că e slabă și bătrână. Bine, mă păcală, văd că ești un băiat cinstit și îți cumpăr vaca. Bine. Dar banii hm? ți dau după asfințitul soarelui. Aha. Vii cu vaca și -ți dau cei cinci galbeni. Da, de, de ce să mai viu cu ea dacă tot te-ai aici și ai cumpărat-o, nu? Ce-o las și, diseară, viu după mar, eh, Și acum că tot a trecut furtuna, Mă duc să le spun și fraților mei că am vândut vaca mai repede și cu preț mai bun decât mă așteptam. E aproape miezul nopții. Cei doi frați ai lui Pacala... Au încuiat ușa și s-au culcat pe laviță Și acum, după cum auziți, sforul e de barcă care avea în nas Frate meu, bate şi undeva în uşe. Cine vie acum la miezul nopții? Vieţi în băcal, am venit cu banii de pe Nu mai spune. pune. Bă... Ce mai poftă să râţi de noi? Bine, m-am găsit, fratele. Bine, venit. Unde sunt banii? Bani, H -h? bani uite. I-am băgat în sârg. <laughs> N-aveam ce să-i aduc. Galbi! Galbi! <trui> Galben adevărat. Și nu cinci? Un morman am adus. De unde i-ai furat? O, oh, cum era să-i fur? Mi-a dat fagul pentru vacă. Păi ziceai că ai vândut-o pe cinci galben și văd că ai adus o comoară! Da, fiindcă fagul a vrut să mă fure și a fost pedepsit. Ce tot îndujă acolo, vorbește lămurit. Oare mâncar ciu ciuperci otrăvite prin pădure și ți-ai pierdut mințile. Stați să vedeți cum a fost? Aha. Când am ajuns la fagul care cumpărase vaca. Așa, așa. Joiana Nicieri. Și fagu mut, mut. Am venit să mi dai cei 5 galben pentru vacă, zic. Da. Scârț. zice el de corotrosnind din crinj. Da. Niciun scârț, zic eu. Bani. Da. Sa dacă nu, să-mi dai vacă în direct. Nu, așa, așa, așa. Kert! Zice el le Eu Dacă am văzut eu că în loc de bani vicleanul se scârti la mine, m-am pus cu două pe el să-l pedepnesc ca pe un hoz de codru ce se afla. Am dat o scorbură în fundul că strălucea o grămadă de galbeni. Astia pe care i-am adus să-i în față. Ce? Vrei să împărți comoara cu noi? În trei părți? Nu, nu, nu, ești vorbă de așa ceva, fraților. Eu iau numai cei cinci galbeni care mi se cuvin pentru vacă și restul al să fie. Că eu plec în lume să cu trei, să-i cunosc cu oamenii și să-i văd frumusețele, nu? He, fraților, rămânesc cu bine și să ne vedem sănătoși! Cu bine, păcate. Cu bine, cu bine, păcate. Ne aflăm într-o duminică Pe ulița unui sat din spre Dunăre, oamenii s-au adunat la sfat Păcală, care tocmai trecea pe acolo, s-a oprit ascultându-i ce vorbesc Așa mai malucipă, să spun eu. Toată vara i-am muncit bogătanului, a i s-ar praful de el da, și da. când am dus să-mi cer dreptul, mi-a dat bici pe spinare în loc e. de bani. Oh, și mie, asta iarnă, când mi-a fost copilul bornau, mi-a dat niște bani cu dobândă. Mm -hmm. și acum, fiindcă n-am putut să-i plătesc toți, mi-a dat ci și m-a lăsat pe Bună ziua, oameni hey, buni! Mulţumim, ce vânt te aduce pe la noi prin sat? Păi omul se caut de lucru. Uh -huh. e, și de unde ești de fel? Păi dintr-un sat de la munte. Uh -huh. Uh -huh. Și cum te cheamă? Ion. Dar toată lumea pe la noi îmi zice păcală, că mie, de când eram mic, mi-a fost drag de glume și de păcălele. Ei, plăcămâne, noi aici în sat nu ne arde de glume, ne omoară jocmănoiul, bogătanul, satul. Da, da, da, vă au și eu vorbind, da... Dar nu vine a crede, cum chiar așa? Și ce-ai auzit tu e nimic față de câte ne face. Ne ia și cenușa din vatră, cu fel de fel de vicleșuguri. Și de dat n-ar da un colț de pâine la nimeni. și dacă îndreznești să crâcnești, îți mai ciuntește și trupul. Că numai așa se învoiește. Uite, flăcăul ăsta pe care îl vezi. Uite, aici, cu nasul tăiat. El l a tăiat, bogătanul. Cu brigiu. De ce? Fiindcă așa ne-a fost tocmai la când m-am băgat argat la el. Adică, cum? lămurește lămurești, și pe mine, nu înțeleg. Uite cum. Când te bagi argat la el, zic mă, noi eu spune așa. Bine, te iau argat. Îți dau casă, mâncare și sembrie. învoială însă. Să nu te superi niciodată. Că dacă te superi, nu-ți mai dau nimic. Și stai și în nasul ca să te înveți minte să nu te mai superi și altă dată. Ia. Și dacă măi ai supărat, eu să-mi tai tu mie nasul. Și te-ai supărat? Păi cum era să nu mă supăr Dacă m a ținut la muncă trei zile neâncat. Și dacă m-am supărat, mi-a tăiat Nansu cu brișul, da. așa cum ne fusese în voial. Și-a râs de tine, Ticălosu. Oh. E, lăsați-l pe mine, dacă e așa. Și unde stă noi ăsta, oameni buni? Uite acolo, în casele alea mari. Dar ce de gând să faci? Vreau să mă tocmesc și eu argat la el. Oh, da! Mă. E, să auzim de bine! Oameni cu! Oameni cu! Oameni Bun, jupine! Da, tu mă că dacă mă dau eu la ei, mușii... Staci-mă da că de-a lor! Ei! Păi duc La Bun găsit, jupine! Bună, flăcăule! Da, ce vânt te aduce pe la mine? Păi... am auzit că ai nevoie de un argat. Am! Am! Și cum te văd, băiat, zdravă și este să încercăm, să vedem. Da, jupăne. Încercarea moarte nare, are nu? <laughs> bine, bine. Și câtă simbrie ceri? Cât i vrea dumneata să-mi dai, după faptă și răsplată. Bravo, bravo, băiat. A... Îmi place de tine că știi ce vrei. A... Numai pentru ca treaba noastră să meargă bine și să ne înțelegem totdeauna amândoi, trebuie să facem o învoială scrisă. Și în voială, jupâne. N-avem voie să ne supărăm unul pe altul. Aha. Și dacă tu o să te superi vreodată pe mine, Așa? eu am dreptul să-mi scot cu coțitul o curelușă de pe spinarea ta. Aole. Și dacă mă supăra eu, îmi faci la fel. Ne-am înțeles? Da, jupâne. În voială mai dreaptă, nici că se pate. Atunci fie binevenit și pune-te pe treabă. Da. Iar anul tău... Când o să-ți iei simbria să știi că se împlinește în ziua când o cânta cucu în nucul ăla din curte aha, aha. Bine, bine, jupâne, așa. așa să fie, că vorba aia tași cu ce nu cânta până vine vremea mea așa. Atunci să facem și înscrisul între noi, că de vorba zboară și înscrisul rămâne Să facem, jupâne Mă, dar nici nu te-am întrebat cum te cheamă Păcală, mă cheamă, jupine. Bine, mă, păcală. Mâine, cum s-o crăpat de ziua, te duci să-mi aduci un car de lemne din pădure. Îți dau de mâncare la tine ca să-ți ajungă toată ziua. O pâine mare și o burdușică de brânză. Dar seara, când te întorci acasă cu lemnele, să ai grijă să-mi aduci înapoi și pâinea întreagă și burdușica de brânză neîncepută. Păi, cum, cum... Dar ce mă, ce te uiți la mine? ca ai fi supărat. Eu! Vai de mine, jupâine! Nu stii vorba românească. Cine ține supărare parte de noroc nu are! <coughs> Așa acasă Da frumoase lemne ai adus, băi, păcală Brava ție Cum m-am priceput și eu, jupeni Ai mâncit din greu până să le tai, nu e așa? Greu, greu, al ceorul Noroc că am avut mâncare destulă cu mine de mi-a dat puteri Că mâncarea face puterea, ai știut Și ai mâncat toată mâncarea? Toată Uh -huh. Toată, neapără de firmiturile ah. care mi-au fi căzut pe jos asta. Ah. <laughs> da, parcă ne-a fost vorba să-mi aduci și pâinea și burdușica de brânză întregi. Păi, întregi le-am adus. Huh. Poftim. Uite, Spii. pâinea neîncepută și burdușica ne-a atins. De, de ce sunt așa de ușoare? Parcă n-ar mai avea nimic înăuntru. Văd că de la pâine n-a mai rămas decât coaja. Și de la burdușică, numai piele de deasupra. Păi, dar dumneata, cum credeai că o să le și mănânc și o să ți le și după ori mă întregi acasă înapoi, da? La pâine am dat un cep de desubt și am scos tot miezul din ea. Și burdușicii mm. de brânză i-am dat gaură și am scos toată brânza dinăuntru. Oh. Și în felul ăsta m-am săturat și eu și ți le-am și adus dumneata la acasă, întregi cum mai ai mm. Cum? <laughs> Cred că nu te-ai supărat pe mine, jupune. Eu? Mă, cum să mă, supăr, mă? Pentru un de pâine și o închicitură de păstă Nici nu-mi trece drăguță <laughs> <laughs> Îmi pare bine că nu te-ai supărat, jupâne Că tot mai îmi trebuia o curelușă să-mi ascult briciu pe ea <laughs> În la curelușii de la mine O să-ți crească barba ca la vlădiși, băiete Deocamdată, mâine, cum s-o crapa de ziua te duci la trei rat greul. Aha. Și mâncarea ți-o trimite nevastă la Arie. Am înțeles, după. <gântări> <gântări> Seara s-a lăsat pe Arie. Oamenii au terminat lucru. numai mâncarea lui Păcală n-a sosit. În schimb, Sostește-și noi, bucuros cum n-a mai fost el de multă vreme. Bună seara, apăcală! Bună, jupâne! Am venit să văd ce ispravă mi-ai făcut la treierat. Uite te și dumneata cât am trăierașul până și da. numai greu ales ca în palmă mm -hmm. fără babă de neghime ca sămânța de sulfime. Da, da, brava, brava ție, băiațule. Văd că și la asta ești priceput wow. și mă bucur că am pus mâna pe un argat harnic ca tine. <gânt> oh, da, mi se pare că nevastă mea s-a luat cu alte treburi și a uitat să-ți de mâncare. Ah, e adevărat, da, nu mi-a trimis nimic. Bietu, băiat, ai tu dreptul să fii supărat. Da, am, dar nu sunt deloc. Că, de cum se poate? Ce, nu ți-a fost foame? Pe păi, cum o să-mi fie foame dacă am mâncat pesăturate? Ai mâncat? Ce ai mâncat? <laughs> nu cumva era să rămân plământ cu atâta greu pe mână. De ce, ai mâncat greu crud ca urătănile? Nu, nu, că nu sunt eu prost să-mi cadă greu. De dimineață am umplut un sac cu grâu. Și la prânz am mai umplut încă unul. Și ce ai făcut cu sacii? M-am dus cu ei la Lelea Veta, beta cărciumărea, I-am dat sacii cu grâu și ea în schimb mi-a dat mâncare hum. pe săturate și de dimineață și la prânz. Ca acum seara cred că o să-mi dă nevastă, admit alea acasă. ne trebuie, a i dat doi saci de grâu pe un blin de linte? Și ce? Nu, cumva, te-ai supărat, n-am? că mâine e duminică și n-am pe ce să-mi ascult bricii, să mă bărgeresc. Vezi, este treaba, cum o să mă supăreau pentru două sărăcite sași cu grâu. tu să fii sălătoși că m ai supăra eu pentru o asta. A doua zi, după ce Jecmanoel i-a povestit nevestei sare de paguba pe care păcala i-a făcut-o cu cei doi saci de grâu, au hotărât să se descotorosească de asemenea podoabă de argat, drept care l-au chemat în pridvorul casei. Ascultă-mă, pe cală. Ascult, Ascultă ascult că dai am urechi. Deși atât eu cât și nevastă mea suntem da. foarte mulțumiți de tine da. și de felul cum ai făcut toate treburile pe care ți le-am cerut, ne-am ne gândit să-ți dăm drum. E. Așa. Nu mai ține margat că ne costă prea scum mâncare. Uh -huh. Îți dăm simbria pe un an înainte și du-te drăguț. Uh -huh. Merg -am. sănătos, mm, aminte. Adică. Sănătos, sănătos. Sănătos. Sănătos. Vă mulțumesc de bunătate, dar eu nu pot să primesc simbria pe un an, Când n-am muncit decât o săptămână. E, dacă vrem noi, ce ai tu cu papa cu Nu! Așa așa. Nu se poate cu coana. Nu mă las în scris unde zice că anul nu mi se împlinește decât în ziua când o cânta cu nuc! Si și până acum nu l-am auzit cântând. Eh, bine, atunci să-l faci șoban bărbate și să-l trimis la oi. Să nu-l mai văd prin curte că mi se face negru n-ai Ai auzit, Logovede? Da. Începând de mâine dimineață te duci cu oile la păscut. Te supără? Deloc, jupâne, o să fac așa cum îmi poruncești. A trecut o săptămână de când păcala e cioban la oi. Și deși le duce la păscut, într-un loc cu iarbă grasă și deasă, oile, în loc să se îngrașe, au slăbit că de să mai țin pe picioare. Neștiind ce să mai creadă, Jecmanoiu s-a hotărât să-l întrebe pe păcală, care tocmai se întoarce cu turma de la păscut. Jecmanoiu se cinstește cu o bărdăcuță de țuică în pridvorul casei, iar nevastă sa s-a urcat în pot să pui niște șunji de porc la fum. Bună, bună, țuiculița Aia, aia, nu mai bate, șaua se priceapă iapa Nu, no, că cu coana tot nu pricepe și tot nu o mă și pe mine cu un ciocan de țuica Lasă, acolo. lasă țuica și spune mai bine de ce mi-au slăbit oile de umbla așa în papainoage și nu mai dau un strop de lapte Nu mănâncă? Ar mânca eu le pune, dar n-au când. De ce? Păi ce fac toată ziua la poșune? Joacă Uai, să se joace? <laughs> N-am pomenit până acum. Păi nu se joacă, pune joacă! Cum adică joacă? Ia, așa ca la horă, ba și mai și. Se ridică în două picioare și joacă de se topește său de pe ele. de au și slăbit Ce bă, nu ește de mințile? Ba sunt, Da, eu am învățat de mic să cânt la fluier. Și cum încep să le cânt de joc, gata. Încep să joace mai abitir ca fetele la horă. Astea se povești, bă. Nu știu, până. Dacă vrei, poți să vezi cu ochii dumii tale. Ia să văd. Dar să știi că dacă mă minți... Te super. Nu. No, hai no, no. de supărat, mă supăr. <gătări> Dar nu-ți mai dau de mâncare o săptămână, să știi. Bine, să nu-mi dai. Hai, fetelor, hai, oițele ta... Ia, mă, Doamne, că așa minunății n-am mai văzut. Încep să joace oile. Na, na, na, că a început să joace și măcarul. Nu știu de ce asta, mi-o fi, dar parcă, parcă nu e cu ce să joc. Uiu, uiu, uiu, așa, mă, zi, mă, hăp, hăp, hă, o să joc, o să grab, hăp, și pe loc, pe loc, pe loc, să răstară buște, eu, hă, hă. Nebastă, mă nebastă, ești în gura să mă vezi cu vizion. Mai ceva ca care s-a ridicat de două ficiare. Dar de ce rage așa văgarul? Nu rage văgarul, te-am strigat eu pe tine. Nu dă-mi mă dar ce-ar văd ochii? Joată uine, rata văgarul, joată și barbatul meu. Asta trebuie să fie sfârșitul pământului. Hă! Hă! de floarea voastră! Joacă și tu, băi nebastă! Și ia merg de mărgeron, nu mai șerucă zi por! Hă! hă, hă. Au! Naca ca și căzut. Ce mi-ai făcut blestematul? Mi-ai omorât devasta. Și te-ai supărat, jopâne? Sigur că nu m-am supărat. N-am mai lăsat văduvăr. Că am căzut pe moale bărbate, A? pe lâna oilor și n-am nimic. Dar pe ticălosul asta de păcală să nu mai văd că mi-ies din minți. Bărbat, dai simbria pe 2 ani și ducă ca să-i Și pe 10 ani se ne dea cu pană și o tonul plec până noi auzi cucu că când trecem și așa cum scrie la zapis. Cum deocamdată. Vă las să mă odihniți după atâta joc și cu coana și după căzătură. Și mă duc să închid doile. Hai, hai, hai. Ruiți, le taie. Hai, la crucare. I can't wait. I can't wait. I can't wait. I can't wait. Shit, my girl, thank you. No, more. no, no. Toată noaptea bogătanul și cu nevasta s-au sucit și s-au socotit cum să facă să scape de păcană. Și tocmai când începea să se lumineze de ziua, Jack Manoiu găsi ideea cea mai bună ca să se scape de el. Hmm. Știi care e singurul lucru pe care îl avem de făcut nevastă? Știu dacă mi-l spui. Să mă fac eu cuc. Cum adică să te faci tu cuc? Adică cuc. Iacă bine, mă duc acum până nu se luminează bine de ziua și mă sui nucul din fundul grădinii. Mă ascund bine în frunze să nu mă poată vedea nici păsările soarelui și încep să cânt cum cântă cucu. Cucu, cucu, cucu. Ei, da bine când ca el. A, Dacă nu te-aș vedea că ești tu, zau ca aș la. crede că-mi cântă cu superle. Da. <laughs> da, tu e. când m-ai auzit cântând, chem pe păcală și spui, Auzi, cu păcală, așa, așa. acum nu mai poți să spui că nu ți s-a împlinit anul cum scrie la învoială. uite simbria în și du-te sănătos. Aha. Și... Dacă mă întreabă, unde ești tu? Eu spui că am plecat noapte după treburi la oraș. Îți las scrisul care l-am cu el să-l rupi și bani ca să-i plătești simbria cât o cere. Și gata, am scăpat de pacoste. Deștept ești, Hai repede, fă-te cuc și suite nu nuc. Zis și făcut. Când s-a luminat bine de ziul, nu era cuc în nuc și nevastă și făcea de lucru prin grădină. Păcală tocmai se spălase pe ochi cu apă proaspătă și se pregătea să plece cu oile când auzi că îl strigă cineva din fundul grădinii. Păcală! Mă-mi mă! ia să-mi ajut să-mi țin asta de-o feia! Uite că am venit, dar ce te sculat așa cu noaptea în Campocoană. Te-a apucat vrednicia? M-am sculat că a plecat bărbatul meu de cu noapte la târg după treburi și nu m am mai culcat la loc. Cucu! Auzi? Cucu! Cucu! Auzi, Cucu, cucu păcală! Cânta Cucu nuc! Auzi? Ia! Cucu! Cucu! Ia Cucu! Mare minune și asta! N-am mai auzit până acum Cuc să cânte toamna. E, fiindcă ăsta e Cuc tomnatic. Aha. Știi, pe la noi cântă și deștea câteodată. Aha, aha. Așa că ți s-a împlinit anul, băiete. Spune ce simbrie vrei să-ți dau și du-te sănătos. O -o -o. Uite și în scrisul să-l rupem, că de acum încolo nu mai face nici două parale. Da. de unde știu eu dumneata, atac o să cânte cucul în nuc, de-ai luat în sân, în scrisul și banii pentru simbriere? Păi, așa mi-a spus bărbatul meu când a plecat, ah. să-l iau la mine, că poate te răzgândești și vrei să pleci de bună voie, chiar dacă n s-au auzi cucul. Da, da, dar acum, dacă l-am auzit, trebuie să plec, da. Păi, da. al ciorilor... Cuc, cucoană, să câte el toamna, Si hm? e... Și mi se pare și că am răgușit. Oh, oh, oh, oh, oh. Parcă ar fi după chef. E, nu, dar o fi un cuc bătrân. Bătrân, Aha. Da, dar ce faci cu rtv ăla de lua și mână? Care aș vrea să vad și eu ce neam de cuc cum mai fi și ăsta și cum arată la pene. Oh nu, nu, cuc. Daniel, că nu poate să zboare. Nu? Atât mai bine, îl prindem și îi dăm jupânului lapte de cuc la masă, că s-o întoarce de la oraș. Ia nu, păcatele mele! Nu, dă mără, că ce-ți scânie Nucu și se-ți chirodește cucu! Ia cucu! Iauzi, vorbește cucu ca omul și aduce la vorbă cu jupânul. Ia să-i trag eu una în pene, să-i meargă fulgii. Nu, dă mără! Mă măr și mă lași patul! Asta-i pasere, mă, da ai gata, mi-ai rupt celele o Aole, ce-ai făcut Mișelule? ne- ai omorât bărbatul. Nu, m-a omorât, dar de data asta îl omor eu pe el, nu Aole. mai scapă. Lasă bolovarea de mâne, până. Nu-l lasă, să capul cu el, blestematule. Lasă-l, că pe om îl sucesc mânea și nu mai ai cu ce duce țoiul la gură. dă drumul! Lasă-l-am da, da. lăsat. Așa. Poftim. N-am ce să face că ești mai tiner ca mine, ești mai voinic. Oh, oh, Leo cum mă dori șalele, unde mai ai lovit curete veiu, Ce, ce, te-ai supărat? Da, m-am supărat! Atunci ia scoate cămașa să-mi tai cureaua de pe spate cu cosorul, așa cum spune în scris. Hai, hai, poftim! tăi nu mai să scap odată de tine, că al bage mă bagi mormânt. Ai miră de el, mm. păcălică, draguțații, nu l jupui păcalica. Da, dar el cum a știu să-i jupoai pe alții? Și-ar care a fost înaintea mea, îi mai crește nasul la loc? fie milă de mine, măi păcălel, Da, Da, dar dumneavoastră de când ești pe lumea asta, ai avut vreodată milă de cineva? Nu-mi tăia o curea întreagă din spinare, păcale, puiule. înceapă mă mai o leacă și-ți dau tot ce-mi cer. N-am nevoie de nimic de la un ticălos ca tine. Te de data asta. Dar dacă o-i auzi... Că te mai părți de azi înainte ca un câine cu oamenii nevoiași, să știi că mai dau eu pe aici, că păstrez în scrisul. <fie> În fața Hanului, fetele și flăcăii s-au adunat ca în orice duminică la horă și la joc. Numai că joc fără lăutari nu se poate. Și lăutarii, tocmiți de Hanju din vreme, cine știe din ce pricină, n-au venit până acum. În locul lor însă, iată că se apropiu păcală cântând din fluier. Fraților, uite un cântăres din fluier! Păi ăsta-i păcală, arcatul nu știu! la el nu mai sunt argat. Ia, cum L-am băgat în cofe <laughs> Că vorbaia mai călărește și calul pe călăresc câteodată. <laughs> dar de joc știi să cânti frăsânem. Că uite, nu ne-au venit lăutarii și n venit după ce jucam. E, e, de, să încercăm. Că meșterul nu scobește degeaba găurile la fluier. <laughs> Atunci zi o să ne dezmorțim o leacă. <sus> Vă verde plus suia, ca tipă pe le va joa, dar nu-i vor